Bismilahi o imanani Allah al-kaunu wa zamanu bislami bi wa imanani Allah al-kaunu wa zamanu Poglade o razmišljanju u Allah, ta <coughs> <prolaznosti> dunjana, <coughs> o Allahovim tvariovima, prolaznosti dunjamu kao o strahotama budućeg svijeta, te o slabosti duše i njenom neispunjavanju onoga što je potrebno da se ispuni i potreba istrajenosti na pravom putu. Iako je ovo poglavlje u onom prevedenom dijelu Rijadu Salihin u potpunosti preskočeno, nije prevedeno i nije ni uvršteno, kao deveto poglavlje u knjizi koju smo koja je štampana u okviru one biblioteke, ipak ovo poglavlje zavrjeđuje jedan poseban osvrt zbog važnosti čovjekovog razmišljanja, o Allahu i tebareke i ta'ala stvorenjima. Vidjet koliko je to važno za život jednog vjernika. I vidjet koliko je to neokrudno za svakog vjernika pojedinačno. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala قُلْ إِنَّمَا عِذُكُمْ بِوَاهِدَهِ an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min janna reci ja vam savjetujem samo jedno ustanite iskreno prema allahu dvojica po dvojica ili jedan po jedan pa zatim razmislite da drug vaš nije lud misliti se na allaha pa stanika samo magla Autor je ovaj ajet bez ovog dodatka ma bisahiratim min džinna da vaš drug nije lud. Spomenuo je dakle ajet do ovog djela. Ustanite. Qul innama a'idhukum bi wahide. Reci, ja vas avjetujem jernu an tequmu da ustanete. An tequmu Da ustanete u ime Allaha, iskreno, dakle iskreno, metna, lafurada, dvojica po dvojica, jedan po jedan, ummetetetatkaru, a zatim da razmislite. Šta je to u suštini razmišljano? To je da čovjeku potrijebi svoj um kako bi došao do određenog rezultata da upotrijebi svoj um kako bi došao do određenog rezultata, da bi razmislio o nečemu, da pronađe smisao nečego. I to je razmišljanje, da čovjek upotrijebi svoj razum, da razmišlja o onome što je Allah stvorio i što Allah je da šanom dao, da razmišlja o ibadatima koje čovjek čini i ćemo koliko je to važno za čovjek. Dakle, upotreba Razumom koji Allah subhanahu wa ta'ala dao čovjeku. Sve to će naravno rezultirati čistoćom vjere u uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i pojačanjem imana. Reci, "Kul inna a'izukum biwahideh." Reci, o Muhammede, reci ljudima, svim ljudima, ja vas savjetujem samo jedno. Ja vas savjetim samo jedno. Samo jedan savjet vam obučujem. Rečer, zašto se govori da je to samo jedan savjet i koliko je važan taj savjet? Ako budete uzeli taj savjet i budete po njemu postupali, dostičit ćete ono čemu težite i povijećete od onoga čega se bojite. En te kumu li lahi metna wa furada tu mu da ustanete an taqumu da ustanete iskreno u ima allah subhanahu wa ta'ala sta to znači da ustanete u im allah al-lashan u da korno us ustanete u im allah al-lashan ida cinite pokorno allah subhanahu wa ta'ala da njega uzvišenog obožava naravno to je neophodna iskrenost I da se djelo čini isključivo u ime uzvišanog Allaha, subhanahu wa ta'ala. Thumma te tefakkal. Zatim da razmišljate. Zatim da razmišljate. Naređen da se ustane u ime Maha šanu da se iskreno u ime njega činje dijel, a da se ka nakon toga thumma te tfekru. A zatim da razmislite. Zašto se naređuje razmišljanje? Čovjek čini ibadat, a nakon ibadata ne razmišlja. Čini ibadat, a nakon ibadata ne razmišlja. A to je zaista neophodno. Zbog čega je neophodno? Čovjek ustaje i klanja namaz. Ustaje i klanja namaz. Završio je s namazom, otišao je, radi i poslove koje je uobičajeno radi, razmišljajući o namazu koji je klanjan. A mi znamo da namaz ima svoj uticaj na život čovjeka. Ina ssalatatu tanha anil fahsahi wal munkari wal fahi. Zaista namaz odvratča družnih i razlatnih djela. Kada čovjek klanja namaz, kad završite ibadetu Bogu Allaha subhanahu wa taala treba da dobro razmisli. Jesam li ja stvarno taj ibadet učinio Allaha anhu? I koliko sam bio prisutan prilikom činjenja toga ibadeta? Koliko sam se ja posvetio tom ibadetu? A na koji način sam ga ispunio? Jesam li ga upotpunio? Je li to maksimum do kojeg sam ja mogao da dođem? Na kraju krajeva, da li me taj namaz zaista odvraća od družnih i razvratnih dijela? Da li taj namaz utiče na mene? Da li ja zaista klanjam namaz? Pa me namaz odvraća od družnih i razvratnih dijela. Vidite ljude, klanjaju 40 godina i 50 godina i 60 godina. On je isti kao i prije 40. i 50. godine. Njegov namaz ga nije odvratio družnih i razvatnih dijela. On još uvijek u svojoj 60. i 70. godini po sa ispom. A vidite ljude na koje namaz utiči. Makar imao 60 godina pa sa Allahu uzvišeno miskreno pokajamo. Vidite ga kako je čvrst u svom pokajanju i vidite ga kako namaz ostavlja traga na njemu. Vidite ga kako se posvetio namaz kad namaz obavi, vidite da taj namaz utiče na njega, da utiče na njegov život, da utiče na donošenje njegovih odluka, da utiče na njegove postupke. To je namaz koji odvraća odvraćao družnih i razvratnih dijela. Prije reče jedan naš brat, nekada razmislim, danas mi to pripovijeda pa kaže, nekada uistinu razmišljam o tome Subhanallah, da ja trebam primiti svoj nabaz, ne znam bili ga primio sam od sebe. Jer kaže, ja odputujem svukuda. I zaista mudro rečemo. Mi očekujemo da raz gospodar od nas primi ibadet. A mi sami znamo kako se mi osjećamo dok činimo te ibadete. Koliko ponekad fali one suštine... Koliko ponekad nedostaje predanost, koliko ponekad nedostaje sami psihičke pripremi, da čovjek stane, da staje pred Allaha subhanomu ta'amu. I ne radi se samo na mazu, radi se mnogim drugim dijelima. Čovjek kada ne razmišlja o dijelima, o pokovornosti koju radi, ne analizira, ne njenu učinkovitost, onda će se dešavati da čovjek obavlja te i vadete kao radete, kao običaj. Vidite ljude da klanje namaz koga, vidite ga, kad čini dovolj. Uči dovo, nešto tamo razgledaj, nabraja i vidite da je daleko, daleko od činjenja doj. Vidite kako jezikom zjeva, dakle zjeva i priča, čini dovolj, okreće se, ispraća ljude iz džamije. Daleko je on od prisutnosti u namazi. Klanja namaz, okreće se, gleda ko izlazi, ko ulazi u džamiju. Svašta drugo radi u džami, osim posvjećenosti namazu. A ne zna da je njegov boravak u džami, obavlja je namazu. Dakle, to je odsutnost o namazu. Zbog toga je neophodno da čovjek razmišlja o namazu, o njegovim rezultatima, o učinkovitosti. S druge strane, navišimo drugi primjer. Primjer za kjata. قال الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليه إن صلاتك زكا لله خذ من أموالهم صدقة وزميسيهم يهميتك زكا ككبه ايها جسدية تطهرهم وتزكيهم بها وككبه ايها دوشة Što mi mislite koliko ljudi koji daju zeka je zastalo jednoga dana i kazalo ja ovaj zeka, dajem da očistim svoj imetak i da očistim svoju dušu. Da ga daje iz pokornosti Allahu Subhanahu wa ta ta'ala. Da ga želeći da očisti svoj imetak i da očisti svoju dušu. I da ga da na pravo mjesto. I da osjeća da je on time očistio svoj imetak i da je očistio svoju dušu. Nažalost, svidite ljude kako se lome, lome prste, računaju, da ne bi kojim slučajem dali koju marku više kada daju zekijat. Kako to daju jednostavno, bojeći se da neće slučajno propasni imetak, da im neće krava u vrijednosti tog zekijata crtnuti. Ili da neće slučajno razbiti auto u vrijednosti zekijata. Pa daje zekijat kako mu se nebi nešto loše desiti. Da je zekat kao što se daje porez. Zekat se ne daje retor. Zekat nije porez. Zekat je ibaden obožavanja Allaha. To je obožavanje Allaha Đalešanu i metkom koji nam je naš gospodar dao. Zamislite, naš gospodar nas obskrbio, dao nam metak. I mi iz tog i metka trebamo izvojiti dio kao zekat, ali trebamo imati namjeru da očistimo svoj i metak i da očistimo svoje duše time što ćemo dati dio i metak da li čovjek koji daje zekaj razmišlja o to ako razmišlja na ovakav način onda je njegov zekat, zaista, zaista na ispravan način očišćen na ispravan način podijeljen i onda se postigla svrha od davanja zekajata recimo obavljanje hađa šta se dešava sa hađa hađa bez gru hađa bez grijeha čovjek se vraća kao od majke rođe kao od majke rođu. Dakle, vraća se bez grijan čovjek, treba da se vrati laha, treba da se vrati željan i badetan, treba da se vrati pun snage, pun energije za činjenjem dobra. Treba da se vrati pun poleta i želje za i badetan. On se vrati, vidite ga. Narednu godinu, on je isti. Ništa nije ostavilo traga na njegu. To što je bio kod katera. Ništa nije ostavio traga na njega. Ništa sam nije fokoća, ništa nije popravo. Ne vidite da je hađ ostavio traga na njega. Bez obzira što je on bio na mjestu gdje bio Ibrahim a.s. Bez obzira što je bio na mjestu gdje je bio Isha, gdje je bio Ismail. Bez obzira što je bio na mjestu gdje je bio Allah, poslanik a.s. Abu Bakr, Umar, Uthman, Aliya, Zubair ibn al-Avam, Sa'id ibn Zaid itd. Bez obzira što je on bio na mjestu gdje je silazio Jibril a.s. Bez obzira što je on bio na mjestu gdje je bilo na hiljade, na desetine i stotine hiljada ashaba, radijallahu ta'ala Bez obzira što je bio na takvu mjestu. Bez obzira što je možda bio na mjestu, što je posjetio mjesta, što je obišao mjesta gdje se odigrali možda i velike bitke. Bitka na Bedru, bitka na Uehudu. Bez obzira što je on gledao kabure ashaba, radijallahu ta'ala Bez obzira što je on gledao kaburu, recimo Hamzi, radijallahu ta'ala nam, Musaba ibn, Mus ibn Umaira i ostali sahabi, ta'ala koji su koji su ugradili svoje živote u odbranu Islama, u bitci, recimo, na Uhudu. Sve je to vidio. Vidio je ta mjesta, vidio je to. Vidio je, je mjesta gdje se bitke odigrale. Ništa nije osjetio to. Došao kod Ka'vi gdje je namaz redni od stotinu hiljada namaza obavljenih na nekom drugom mjestu. Došao sa mjesta gdje je namaz rednih hiljada namaza u odnosu na druga mjesta. Poput namaza obavljenog mesiju da nevis sallallahu alayhi wa sallam u Medina. Vrati ništa, ništa to ni ostavilo traga na nja. Govori onima na koje to naravno ni ostavilo traga. Za razliku od onih koji se vrate. I kada spomenu Ka'bu, sam ih vidite kako im se očinakon nisu da. Ile naš hađa, rahmatullahi ta'ala, lehi rahmatama, sijatno, presaleo na Ja mi, te nikada nisam sreo da se nije dotakjela tema hadža da se nije dotakjela tema obreda hadža da nije zapravo Kad god sam sa njim razgovarao na tu temu kad god smo se dotakjeli hadža svaki put se njegove oči nagruble su za I vi vidite kolika je njegova želja kolika je njegova želja za hadžom I koliko njegovo srce vapi za tim mjestima. Zvijekite kako, kako je njegovo srce bilo vezano za bejti Allah il haram u Merke. A nadate se da Allah subhanahu wa ta'ala takvim ljudima oprosti njihove pogreške zbog njihove velike ljubavi, ljubavi prema tim svetim mjestima, prema častim mjestima bejti Allah il haram u Merke, prema mjestu Nebiji sallallahu nebi, alaihi u Medini drugim, i drugim posebnim mjestima. Moram spomenuti jednog našeg hađiju kojeg ga možda sam i nekada ispomenuo, le spomenujem to zbog toga što se krije velika pouka uzak. Dok su ljudi, dok ljudi obilazi, ne znam, nija pijace, dok ljudi obilazi neka mjesta tamo, on mi priča nakon boravka u Medini, kaže hvala Allah, subhanahu wa ta'ala, proučio sam hatmu, kaže, u raudi, a rauda je bašća dželjenskih bašća. To je mjesto između sobe Allahovog poslanika, ali i u salatu wassalam i mimdera. Sob Allahov poslanika alejhi salat ve selam pošto su se minber nađe na desnoj strani mesdžeda a soba poslanika rajulate selama danas njegov kabur nalazi se na lijevoj strani upravo. I to taj prostor između Mimbera i sobe Allahovog poslanika alejhi salat ve salam, je bašta, od džennetski bašta. On kaže hvala Allahu subhanahu wa taala pručio sam hartnu revde. Dakse ljudi odali dali po pijacano. On je sjedio i učio Allahu dželle šanu knjigu. Na tom barikvest što ljudi koji imaju koji imaju velike cilje, to su ljudi koji gledaju daleko. Nisu to ljudi koji gledaju u ove donjačke ukrase. Su to ljudi koji gledaju na takvim mjestima, na takvim posebnim mjestima, gledaju neke manje vrijedne stvari. Naravno sve ovo govori ovo nam sve ne govori da je zabranjeno otići na kome da kupi poklon naprotiv Dozvoljeno je da ode se kupiti pokon, da se obravljaju neko od lukućana, rodbine i tako dalje, ali treba čovjeku glavna preokupacija biti ibadet prema uzvišnom oblak Suhanom dana. Dakle, čovjek kada na, kada obavlja određene obrede, on treba da uživa obavljajući obrede. On treba da osjeća slast u ibadetu, da mu ne bude ibadet teža. Nažalost, neki ljudi recimo neće otići bacati kamenčića na džemreta. Pa to imamo ona mogućnost da se dadne nekome, nek neko odje za nas baci. A taj neko ko mi si ti dao da baci kamenčiće za tebe, on dođe na prvo džemre. Uzme kamenčiće. Ajmo sad drugi. Vadi i drugog džepa. Pa opšto je ponio za destorčo da baci, izvadi opet. Pa baci za sljedeći. A ti kad dođeš i baciš na džemre, baciš kad na džemre, baciš se na kvaru, okreniš se, malo se udalješ od tog džemreta, na desnom stranu, to se okreniš prema klimli, činiš dol. Ovaj, u kom je si posla? Misliš, on će činiti dol za te. Ja šta će? Ti hodaš po hotelima dole, sjediš, ležavaš se, a on će čim dol za te. Ja šta će? Ko će odjedva čeka da čini dol te? Ako smo dao kakvi bakšiš, on bakšiš stavi u džefono, odradi mehanički i Pa ne mogu se, kaže, ja, ići gura. Došao, da robuje Allahu Subhanahu Wa ta Ta'ala i njemu je teško otići na džemreta da baci kamenčiće i da upuci Allahu Subhanahu Silazi na drugo džemre, baci i tu sedam komada, sedam kamenčića se baca na džemretima, drugi, treći, četvrti dan, kostar, višće, četvrti dan, baca se po sedam kamenčića na sva tri džemreta. A prvi dan se samo baca na veliko džemre. I baciš na drugo džemre pa ponovu putiš do, pa baciš na treće i tako dalje. Ne, a on mrsko da dođe, jer kao da mu je to gubljenje vremena. A došao tamo radi, radi obrednja. Kaže, teško. Subhanallah, subhanallah. Čovjek, teško da roguje Allah u Čaldešanu. Došao si tu, Allah u Čaldešanu, u te nagradu, na takva mjesta, da roguje Allah, subhanahu ta'ala. Mori Allah u Čaldešanu da ti oprosti, da se vratiš kao od majke rođe. Pa kakva ti je to prilika? Hoće li se više ponoviti? Hoće li se više ponoviti? Došao se trebaš da obaviš hađu. Da ga obaviš tako da nisi nikoga uvrijedio, da nisi nikoga povrijedio, da nisi napravljen nikakav prijestelj. Da si sve obrede ispunio na najpopuni način. Uz ovu Allah subhanahu ta'ala da ti oprosti i nadati se da se vratiš kao od majke rođa. Zamisli šta se sve pogriješi. Je vraćaš se s hadža kao od majke rođa. Znamo mi dobro kako smo mi hađ obavili kad ga završi, jeli naše srce ispunjeno ili je naša srce poluprazna, ili je to hvala Allahu kad je završila ovakvu gučva. Kaže jedan hađija, kad ka smo mi ušli tamo, kaže, kod kavi. Ka kad mi, kaže, ovako koron naprav. Ma niko to, kaže, mi smo ni sve ovako razbacili. Hvala se kako je udarao hađije, Astagfirullah. Allahove gosta je udarao kod kavi. Ka hvala se kako je Allah, dobro, hađije su doju, gosti milostivog. Allah hoć je lešanom goste udala kod Kami. I hvala za tijelu. Koliko je to daleko od te one suštine do duđe kod Kami. Da gula polako, da niće slučajno koga očiviti, da niće slučajno koga udali. Da niće slučajno koga povrijedi. Da niće slučajno koga guri. Da ima potrebe za nekim bespotrebnim govorima. Udruže se po sa gvorica pa hodaju pa pričaju. Ljudi koji Juđi kui odajoku ne mogu da činie ibadeta Allah subhanahu wa ta'ala. Umjesto da voda po reci, da uči Kur'an, da spomni Allah, da šandamoli Allah subhanahu se zauzmu nekim bespotrebnim stvarima. Ovo vam govori naravno nade da ćete svi vi otići, otići na hadž. Oni koji su vjerni da im Allah subhanahu omogući da još koji puta obave hadž, a oni koji nisu vjerni da im Allah subhanahu omogući da to urade, to su obredito mora biti naš naš cilj. I bez obzira koji je bio na hadžu, Treba da se priprema jer ne znamo mi koliko će nas naš gospodar ostaviti u životu. Pogriješimo mi puno toga. I treba moliti Allahe želešanu da nas počasti, da posjetimo ta mjesta i da odvalimo hajj, hajj mebrun, hajj bez griha i da se vratimo svojim kućama kao od majke rođe. I u istinu tim stvarima treba razmišljati ozbiljno jer to su velike prilike za upraštanje griha. Samislite koliko se mi trebamo kajati Allahe želešanu za svoje, započinje počinjenje gdje, koliko bi samo toga pogrišili. Ali Hadji je u istinu velika prilika i zato se treba dobro pripremati. Dakle, vjernik o svim obredima, o svim ibadetima treba da razmišlja na takav način. Recimo, dešava sa da vjernik prilikom naređivanja na dobro i odvraćanje od zla uđe u diskusiju s ljudima, uđe u raspod. I kada završi ta rasprava, treba da analizira svoj razgovor. Da li je moj razgovor bio u ime, pobjede moga mišljenja, ili je bio, radi Allaha subharamata, željam da se neko od toga koristi. Nerijetko ti razgovori i rasprave završe in the sad Borba za vlastitom pobjedom. Kaže, jesam ga pobjedo. Je, ja sam ga nadgovorio. Ubio sam ga dokaze. Ma koga si ti ubio dokaze? Ti sam sebe porazio. Jer si raspravljao beskoristno. Ako ti je bio cilj da Allahova riječ bude gornja, hvala Allahu subharamu ta'ala što se raspravljao. Ako ti je bio cilj da tvoje mišljenje bude gornje, jadan si ti i tvoje raspravlja. Razgovor se u treba da bude rodi Allaha subharamu ta'ala da čovjek razgovara s ljudima, želim da se ljudi okoriste, da ljudi postanu bolji muslimani, ne da mi kažemo kako smo mi bili glavniji faktor da neko nešto promijenili u životu. Ne, nije to cilj. Cilj je da čovjek napravi korake u životu i da to bude dobro s njegove strane prema vlagu. I ovo čovjek treba kod sebe stavno analizirati. Jer mi svakoga dana vodimo određene razgovore s ljudima. Svako od nas. Mi moramo ući u razgovore s ludima. Imamo svoje ukućanje. Imamo mi svoje komši, imamo radne kolege, imamo, imamo, imamo, imamo. Sjedimo s ludima, susrećemo i na ulici, u trgovini, ovdje, ovdje, i s njima razgovara. Naši razgovi trebaju biti zasnovani, zasnovani na principu naređivanja na, na dobro izračanje od zla. Radi Allahove, subhano kao radine. Radi, radi Allahove, žele rešavnom zadovojstvo. Radi toga da ljudi urade ono s čime je zadovoljan Allah. Ne da mi ispadnemo pametni kako smo mi pametni, kako mi znamo nešto kažem, kako smo mi učeni, kako smo mi znani od drugih. To kome bude cilj da pokaže svoju pamet da bude znani od drugih, jadalni je njegov način, Uf. način naređivanja na dobro i odvraćanja od zla. To je u istinu pogrešno, jer Allah, u poslaniku, je naređivao na dobro i odvraćao od zla sa željom da ljudi prihvate vjeru, sa željom da ljudi poprave nešto. Kaže jedan, jedan od e, mojih učitelja, između ostalog dok sam bio u Medijini, u grada Laha poslanika, ali i s pa na kaže nam, nastojte da kod ljudi bar ublažite kazni. Nastojte bar da otkonite od njih neku nedaću koja ih je pogodila. Nastojte da budete otpristi drugim ljudima. Ne može se odjednom sve sve popraviti. To nemojte zavadati, ne može se sve odjednom popraviti. Doći neki ne zna ništa o islamu, mi bi htjeli da on odjednom bude imam, da sve da sve pobudi. Sve poslože. Ne može. Nije to prirodno, ne može. Ego trebamo ukazati srž naše vjere, pa da čovjek krene putem robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala, pa da se od njega otklanja jedan po jedan nedostatak. I da se ugrađuje jedna po jedna vrlina kako bi čovjek postao čvrst muslima. Zašto oni koji su friško privatili islam nesno nesnose terati nekih svojih pogrešaka? Zašto? Zato što ne mogu. Zato što oni ne mogu drugačije. Čućete o čovjeka koji je na friško islam možda i riječi nevjesu o Allaha subhanata. Ne znam. Zato je obaveza da se poduči tim propisiti. Zato mi sjelimo ovdje. Zato mi se družimo godinama. Jer se naša vjera uči. Da se vjera može naučiti za jedno sjelo. Vjerujte, ne bih mi oliko puta ovdje se družili. Vjera se ne može naučiti za jedno sjelo. Nego mi, na ovakav način, robujem Allah subhanom ta'ara i nastavimo da se Allah i približimo i ovo treba da bude naš put sve do naše smrti. Dakle, Da napravim samo jedan kratki rezime, ovim ćemo inš Allah i završiti, nećemo se tiće da kome daršemo ostale ajete koje je autor spomenuo u ovom pogledu. Ali, dakle, jedan jedini savjet koji trebamo da ponesemo sa večerašnjeg druženja jeste da iskreno radi Allaha s.w.t. trebamo činiti ibadati, pokornost Allahom s.w.t. a nakon toga da razmistimo tim ibadatima koje smo uradili, da analiziramo svoje stanje, da li su ti ibadati bili učinkoviti u našem slučaju i da na takav način, da na takav način pristupamo našim ibaditima. Ovo će nas nužno tjerati da popravljamo svoju iskrenost prema Allahu Subhanahu wa ta'ala. I zaboravimo da je najteže liječiti kod sebe iskrenost. Eko kaže Sufjan al-Tauri, jedan od velikih muhadita, kaže ma Ništa teže kod sebe nisam liječio dijeta. I nijet je zaista najteže liječiti i uvijek ga treba liječiti kod sebe. Allaha subhanahu ta'ala, molim da nam naše grijeje oprosti da nas učer na putu istine, da nas nastavim džennetu sa poslanici naših vidima i da nas nastavim džennetu. Allaha da nam svima naše grijeje oprosti i da oprosti i našim, porodicama i potomcima našim i da nas, kao što nas se sastavio na ovom Mubarak skupu, sastavi, inša Allahu ta'ala, u džennetu Firdersu. Mm.